Свобода, знания и мир Девета лекция от учителя, 5 декември 1923 г. София Учителя ни поздрави с думата Мир Отговор Мирът носи Божията радост Тайна молитва Прочете се резюме върху темата Отличителните черти на гордостта и щеславието. Прочетоха се няколко теми върху Отличителните черти на мъжа и жената. Тема за следния път Отличителните черти на растенията Във всичките си постъпки трябва да помниш следните четири правила. Първо, да бъдеш честен, да знаеш, че си човек. Второ, да бъдеш добър, да знаеш, че имаш основа, на която да се крепиш. Трето, да бъдеш абсолютно умен, да знаеш, че има капитан. Който ръководи кораба ти. Четвърто, да бъдеш великодушен, да знаеш, че имаш средства, с които можеш да разполагаш. Да познае човек себе си, значи да познава своя морален устой. Ученикът трябва да има умственост за доброто и за злото. Злото, това са тия неща, които действат в ущърп на твоето развитие. Доброто. Това са тия неща, които действат в полза на твоето развитие. Упражнение Да изпеем пак думата мир. Пеем с постепенно повишаване на тона. До, ми, сол, до. Назад от горно до. До долно до. Изпяхме го много тихо. При пеенето, вие се притеснявате, че не можете да пеете. Ще се научите. Най-голямото изкуство е да се научиш да бъдеш вътрешно свободен, да не се притесняваш. Една от най-големите спънки, която сега срещате, е притеснението. Едно от качествата на духовния свят е абсолютната свобода, а от Божия страна няма абсолютно никакво притеснение за никого. И при всичките си мисли, положителни и отрицателни, както ги наричам, човек е абсолютно свободен. Тия състояния, които сега имате, са създадени от вас. Тия ограничения са плод на човешкия ум, който не разбира условията. Да кажем, например, един оратор говори, ако обкръжаващата го среда, слушателите му не са разположени спрямо него, могат да го стеснят и той ще усеща едно стеснение, едно ограничение. А даже и най-гъгнивият оратор, щом обкръжаващата среда е разположена спрямо него, той се окоръжава. Най-първо трябва да турите в ума си мисълта, че обкръжаващата среда, небето е на ваша страна. Не си създавайте фиктивни положения. Някой път ви наблюдавам, у вас има ред традиции, които нямат право на никакво съществуване. Аз ги наричам традиции на отношението. Един хипнотизатор може да ти внуши една мисъл и да създаде ред пертурбации. И сега тези пертурбации създават ред разрушения. Като ученик ще знаеш, че тази причина е външна. Няма да си правиш иллюзии. Няма да се страхуваш. Ще бъдеш разумен. Защото някой ще каже, а как да не се страхуваме? Ще знаете едно нещо. Само разумният човек не се страхува. Защо? Понеже той знае нещата. Какво има да се страхува? Той казва, приятелю, тази работа ще я е уредим. Та първото нещо. Всички ще се стремите да бъдете свободни, да се създаде у вас тази вътрешна свобода, да нямате никакво притеснение. Често вие имате тази мисъл. Какво мислят другите за мене? Най-първо, вие не можете да за забраните на хората да имат каквото и да е мнение за вас. Те са свободни. А добро или лошо ли мислят за вас? Това е въпрос извън вашето съществуване. Не се занимавайте с това. Въпросът е какво мнение вие може да имате за себе си. Аз свързвам вашето мнение за себе си. С онова божествено мнение, което е вложено в вас. То и божественото, което се проявява в нас, то е, което ръководи съдбините ни. У всеки човек има божествено, само че едни се подчиняват на божественото в себе си, други не му се подчиняват. По това се различава един човек от друг. Някой път Човек се усеща раздразнен, отслабнал и търси причината отвън. Той е, защото не се подчинява на божественото в себе си. Противоречието, което усещаш в себе си, показва, че божественият принцип, божественият дух ти казва истината, а ти не се подчиняваш. Той ти казва, този е пътят и се оттегля на високо. Оттам гледа, наблюдава какво правиш. Щом се извърши един акт по човешка воля, човек се ограничава. Той е характерът на човешката воля. Човешката воля се отличава по това, че докато човек започне нещо, той е свободен. Но щом започне, се ограничава. Всяко едно човешко действие ограничава човешката воля, и при всяко едно такова действие, Божествената воля ще те спре, ще срещнеш един възел. Понеже Бог не допуща никаква дисхармония, Той веднага ще разгледа твоята постъпка, веднага ще ти въздаде подобаващото и после пак ще те пусне на свобода. Ще започнеш друго нещо по своя воля, втори възел ще те спре. Бог пак ще разгледа твоите постъпки, пак ще ти въздаде за твоето действие и пак ще ти пусне на свобода. Тъй, щото в този отношение Божествената воля действа абсолютно независимо. Сега по някой път аз се очудвам на хората и на учениците за техните противоречиви схващания. Например, ако аз като учител направя една погрешка и съм снисходителен към себе си, а щом един ученик направи една погрешка, аз съм строг към него, така ли трябва да постъпвам? Правилна ли е тази моя постъпка? Коя е причината за този различие? Защо ние сме по-снисходителни спрямо себе си, а спрямо другите сме по-строги? На това може да се дадат разни тълкования. Човек, който няма правилно понятие за своите постъпки, трябва да знае, че е несъвършен и по ум, и по сърце, и по воля. Щом правим тъй, че спрямо себе си сме снисходителни, а спрямо другите строги, значи има нещо, което не ни достига. Това различно преценяване на постъпките проистича от едно обективно разглеждане на въпросите. Когато разглеждам моите постъпки, светлината в мене е по-ярка, аз виждам своите постъпки по-правилно и вследствие на това правилно ги оценявам. Когато пък разглеждам постъпките на друг някой, понеже този индивид е по-далече от мене, моята светлина не е в състояние да осветли неговите постъпки и аз не мога да ги видя тъй добре, както моите, вследствие на което схващанията ми за неговите постъпки са различни от тия за моите. Зато и когато един ученик разглежда постъпките на другите хора, той трябва да има божествена светлина, която да осветлява постъпките им. Това е потребно и за по-нататъчните схващания върху онези велики истини в света. Ако нямате тази свобода в себе си, няма да можете да разбирате онези истини, които ще ви се разкриват. Окултните истини са точно определени, както формулите в математиката. Ако вие не можете да разберете и прилагате простите истини, как ще разберете по-сложните? Например, ако едно ваше дете може в даден момент да мисли, че майка му има повече любов към сестричето му, отколкото към него, когато и двете са родени от същата майка, той не седи на висока степен на развитие. У него няма скромност, няма смирение. У той дете егоизмът е силно развит. Ако туидете, имаше морални качества, щеше да се радва, че майката обича сестричето повече от него. Щом обича сестричето, ще обича и него. Един важен закон. Когато някой обича едно а другите не му противодействат, той ще прояви любовта си и към тях. Например, следния факт. Сенът обича една мома, влюбва се в нея, иска да я вземе. Да оставим сега дали тази любов е истинска или не. Ако домашните не му противодействат, той всички ще обича и ще им се радва, но ако те се опълчат и му противодействат, той всички ще намрази. Той взема ножа и казва, или тя ще бъде, или в ви ще сражавам. Значи, любовта не търпи противоречия. Нищо повече. Нито майката, нито бащата могат да се разправят с сърцето на своя син. Те могат като Бога да дадат един свят, но трябва да го оставят свободен. А мъщал да страда, Нека страда. Ама тази мума не била за него. То е друг въпрос. Нека се научи урока. Не го лишавай от тази опитност. Опитността е много по-ценна, отколкото всички тези обществени порядки и схващания. Оставете го на мира. Окултният ученик, тъй трябва да гледа на нещата. Майката казва, че синът и не може да живее с тази мума. Отде знае това? Тя разбира ли нещо от астрологията? Я ми кажете, кой момък, след като се ожени, е живял добре със своята възлюбена? Покажете ми онези майки и бащи, които след като са били избирали самиснахи, та да, да са живели добре с тях. Аз разглеждам математически този въпрос и се чудя на глупостта на хората. Сега този въпрос е посторонен. Аз го вземам за да ви обясня един окултен закон. Да кажем, вие искате да изберете една мума, искате да знаете дали е за вашия син или не. Трябва да знаете кога е родена. Например, родена е в 1899 г. на 30 март в 4 часа сутринта. Сега онзи, който разбира от астрология, Изведнъж ще види по съчетанието на планетите през тази година, какво носи и тя със себе си, какъв е характерът ти и така нататък. Той ще разбере дали всичко това говори за или против тази мома. След той ще вземе тия данни и за момъка, който иска да се жени. Той е роден в 1889 г. на 15 декември в 6 часа сутринта. Тъй, че този астролог, като направи хороскопа и на двамата, веднага ще разбере как ще живеят, дали си подхождат и така нататък. Разбира се, съвременната астрология прави известни погрешки и вследствие на това не предсказва абсолютно вярно нещата. Слънцето, като влиза в водолей, става едно разместване, Затова всички астролози трябва да поправят своите астрологии. Своите хороскопи. За сега астролозите не предсказват вярно, но принципите са верни. Те трябва да направят известна реорганизация на съвременните хороскопи. Действително, от чисто астрологическо гледаще, един астролог днес може да предскаже каква ще бъде съдбата на вашата снаха или на вашия зет с точност 75-80%. Аз бих желал някои от окултните ученици да се занимават с астрология. Някои казват, какво ще бъде моето щастие? Астролозите могат да ви кажат през коя година какво може да ви се случи, каква промяна може да стане в духовния ви живот, какви боледувания ще имате на физическия свят и така нататък. Тези неща се предвиждат. Пък като дойдете и до другите науки, като физиогномия, Френология, хиромантия, ще видите, че нищо не е скрито покрито. Ще видите, че всичко, каквото предстои на човека да мини, е написано. Съдбата му е определена. Това е една обективна наука, която за бъдеще ще се разработи. Някои казват, че човек трябва да владее звездите. Не, няма какво да владее звездите, но трябва да си води по съвета на звездите. Ние не можем да ги владеем. Човек трябва да се ръководи по съвета на своята съдба. Някой казва, човек трябва да се повдигне над съдбата си. Не, над съдбата си не можеш да си повдигнеш, нито можеш да й се налагаш. Съвременните хора са много големи егоисти. Искат да се налагат, да заповядват на всичко, но така не върви. Не върви нито на французите, нито на американците, нито на който идея друг народ. Има нещо, което не им достига. Вземете Рокфелер, комуто умът достигнал толкова, че могъл да добие 3 милиарда долара, а не му достигнал да намери начин как да живее един редовен живот, та да, да не го хранят цели 3 години с овесена чурба. Защо? Толкова му стига пипката, липсва му нещо. Вие трябва да знаете, че на всеки един от вас липсва нещо. Вие сте смешни. Седите по някой път и размишлявате. Не, ще признаете факта, че ви липсва нещо, т.е. аз ще употребя една по форма. Нищо не ви липсва, но има във вас нещо недоразвито. В миналите животи не сте дали условия на божествените, на благородните чувства да се изявят и вследствие на това куцате и казвате – съдбата не е такава. Слушайте какво казва съдбата. Приятелю, преди две съществувания аз ти дадох добри условия, но ти не ги използва. Умът ти не стигна и главата ти ще страда. Ще те тъпчат. Защо? Да се научиш на смирение. Тъй ли – аз не искам да бъда смирен. Ако не искаш да бъдеш смирен, главата ти ще пати. Ама ти заповядваш ли ми? Ще ти заповядвам, казва съдбата. Ако ме слушаш, няма да ти заповядвам. Но ако не ме слушаш, ще ти заповядвам. До тогава, докато си противиш на волята Божия, ще ти заповядвам. А в деня, в който изпълниш волята Божия, няма да ти заповядвам. Това е съдбата, да се подчиниш на волята Божия. Някой се оплаква от съдбата си. Аз казвам: Има един изходен път. Ще се подчиниш на волята Божия, а волята Божия се изпълнява само чрез любов. Вън от любовта действа съдбата, вътре в любовта волята Божия. Той трябва да го знаете. Бог е възвишеното и благородното света. Любовта е един велик закон, т.е. сама по себе си тя не е закон, но се проявява в един велик закон в света. При сегашните условия някои изявяват своята любов чрез червения свят, т.е. най-първо хората ще се набият хубаво и следто и ще седнат да ядат. След като се наедат пак ще се набият и всеки ден боряват все с червения цвят, все състезание и бой. Като дойде портокаловият цвят в света, там вече има деление индивидуализирани и казват, това е мое, това е твое. Като дойде зеления цвят, говорят за ниви, за къщи, пак делеш има. във всички тези светове. Любовта няма условие да прояви своите благородни черти, затова ние трябва да внесем небесно синия цвят. При сегашните условия, ако работим чрез него, само така ще може да се прояви тази благородна духовна любов. Любовта на устойте с синия цвят. Обичаш някого, ограждай го с синия цвят. Искаш да го осебеш, ти го ограждаш с червения цвят. Като вземеш чука и туриш желязото в огъня, какво става с него? Огънят го зачервява, стопява и изгаря. Частната собственост изгаря човека. Някой от вас ще каже, как частната собственост изгаря? Ами вие сте чудни. Какво ще ви предаде частната собственост? Имате един хляб, като изядете този хляб, той може ли да бъде частна собственост? Аз ще си служа с този хляб и силата, която той може да ми даде, тя ще бъде в моя полза. Ти имаш известна къща и казваш, аз ще завещая тази къща на своите деца. Да, но с това завещание ти създаваш едно препятствие и за себе си, и за своите деца. Ти учиш тези деца да се обленяват, да мислят, че тяхното щастие седи в тази къща. Няма да им казваш, че тяхното щастие седи в къщата. Ако си една майка, ти ще им кажеш. Слушайте, деца, вие имате една къща, но не оповавайте на нея. Учете се, ще ви дам образование, за да оплувавате на Господа и на себе си. Тази къща може да изгори, всичко може да стане. Не оповавайте на нея. Сега вие казвате. Аз имам толкова и толкова пари, вложени в банката. Е, хубаво, при един такъв строй, дето всичко се мени, както е в Германия, дето един хляб струва 140 милиарда, питам, какво струват тези пари? Вие сте били милионер, вложили сте 2 милиона марки, но днес един хляб струва 140 милиарда. Тогава, какво са вашите 2 милиона? Германците ни дават един добър пример. Показват ни, че живеем в хиляда една нощ. Богаташе сме били, но сега с 1 милион марки колко хляб може да се купи? С 2 милиона марки колко хляб може да се купи? Изчислете. 1 килограм хляб струва 140 милиарда. Тогава колко ще струва всеки 1 грам от хляба? 14 милиона. Е, питам тогава. С 2 милиона марки един гран хляб ще може ли да се купи? Не може. Каква част от грама ще се купи? Една седма част от грама. Това е заблуждението, което имаме в сегашния свят. Толкова сме осигурени. Следователно, единственото вярно средство е да чувстваме една вътрешна връзка с Бога. У вас може да се зароди една противоположна мисъл и да кажете... Може ли да стане това? Може, само че за да се допреш до Бога, не трябва да имаш никакво отрицателно качество. Ти можеш да имаш отрицателни качества, но понеже Бог и е огън си пояждащ, то допреш ли се до Него, ще има пожар, ще дойдат най-големите страдания. Ако си чист, няма да изгориш. Затова се препоръчва да отидем при Бога абсолютно чисти, за да може горенето да стане правилно, да гориш, без да изгареш. Грешният човек гори и изгаря, а праведният гори и не изгаря. Радва се. Това е религия. Второто нещо. Ако искаме да успяваме в света, нашата мисъл трябва да бъде абсолютно правилна. Сега вас ви е страх да кажете, Господи! Въздай ми според твоята правда, аз съм грешен човек. Казвате, а само за правдата да не се говори, понеже ще дойде наказанието. До сега ние сме искали само Божията милост. Не, нека дойде и Божията правда, да се въздаде всеки му подобаващото, кой от каквото има нужда. Ти си гладен, помоли се и хлябът ще дойде. Ще дойде някой приятел и Господ чрез него ще го проводи. А ти казваш в себе си, срамота е да искам хляб. Е, хубаво, аз питам, кое ни е срамота в света? Аз бих желал някой път да видя истинското достоинство. Казвате, да не се унижаваме ние. Питам, ако аз работя на нивата на един мой приятел, ще се унижали? Ами, ако аз наследя една къща от баща си, не се е ли унижавам? Ако придобия в наследство една къща от баща си, носи ли ми тя благословение? Следователно, всяко нещо, придобито без труд, не носи благословение. Аз читам, че истинският морал седи в следното. Ако дойда при вас да работя, да работя по любов. Това е истинският морал за ученика. Ако аз работя от любов и съм доволен от себе си, не мисля какво ще ми се плаща и вие с любов ще ми отплатите. На любовта с любов се отплаща. Този е абсолютният морал. Аз работя с любов и вие ще работите с любов. Щом има любов от моя и от ваша страна, унижение не може да има. Зато и. Ако съвременните учители преподаваха с любов и ако съвременните ученици слушаха и учаха с любов, какво ще да бъде? Ако съвременните мъже се женеха по любов и постъпваха с любов спрямо жените си, и ако жените се женеха по любов и постъпваха с любов спрямо мъжете си, мислите ли, че светът не щеше да се промени? Къде изчезва любовта, любовта изчезва при ограниченията? Щом се оженят двама души, най-първо от двамата се зароди една тайна. Най-първото нещо е това. Това е един психологически факт, който наблюдавам. Първо, тия двама, които се обичат, обичат се с един синкав свят на любовта. Казвам, много добре са започнали. Любовта им е с синкав свят. Обичат се те. Но като се оженят, явяват се материални работи. Явява се желание, кое от двамата да ги владее. Току гледам, в дъното на този синкав пламък се заражда едно малко червено пламъче. И като наблюдавам тия млади, в сърцето им става една промяна. Явява се стягане на сърцата им и между тях започва да се заражда един антагонизъм. Кой да владее тази вещ? Синият цвят изчезва и на стената се явява червеният цвят. Явяват се мъжът и жената. Казват, че жената била слаба. Аз съм виждал как жената налага мъжа си. Във Варненско една жена праща момчето си на кръчмата, дето бащата често си убива и му казва «Иди, кажи на татко си, обядът е готов». «Кажи на майка си да си гледа работата, нямам време сега». Втори път казва «Кажи му да се дойде в къщи». Трети път отговаря. Не дохожда. Отива тя с една цепеница, набива го добре и го довежда в къщи с чупена ръка. Той отива да си прави ръката. Сеждах у един турчин. Какво стана? Е, яздих на кон, паднах от него и си щупих ръката. За тази жена разправят, че един ден мъжът е отишъл да се бори с един пехлеванин. Пехлеванинът го съборил на земята и му изкълчил крака. Той разправя това нещо за жена си. Тя става, отива, удря на пехливане на един шамар и го събаря на земята. Какво ще кажете? Слаба ли е жената? Жената е само един символ. Не си правете иллюзии, че жените са много слаби, че са като децата. Е-хе-хе, е, е. това е едно лъжливо схващане. Някои пък разказват, че мъжът бил много силен. И в това не си правете иллюзии. И мъжът е толкова силен, колкото онзи пеклеванен, който се е намерил на земята. Не е жената толкова слаба, не е и мъжът толкова силен. Силен е мъжът, слаба е жената, това са отношение само. Ние сме си въобразили, че жената е слаба. Не е така. За в бъдеще, за мъжа и за жената, ще имаме съвсем друго понятие. Така казвам сега. Вие, като ученици, трябва да се стремите да си образувате правилни отношения. Имате задача да възстановите помежду си една вътрешна хармония. Сега аз говоря за хармонията и за вътрешната свобода, за да няма стеснение о вас. Аз забелязвам, дошъл някой ученик тук и казва Мен не ми е мястото тук. Е къде е? Аз ще ида в Индия. Казвам от този ученик има славия и гордост. Знаете ли каква е школата в Индия при йогите? Знаете ли колко англичани завършили в Кембриджския университет по цели 20 години чакат пред вратата на йогите всичкото си смирение да ги приемат? Тия хора не приемат тук така. Те са яли по парата на хората. Докато ти приемат, ще ти прекарат през много изпити. През 99 огъня. И при това Ани Безант, Ледбитер и колко други са чакали с години, но йогите още не са ги приели в техните школи. Знаете ли това? Това не е за разколебаване, но казвам, че всяка една школа има своите правила. И тази школа, в която сте тук, и тя си има своите правила. Не бойте се. Тук законът действа отвътре. Изобщо, Божественият закон действа отвътре. И сега вие можете да отидете в Индия, не е въпросът там, но като тръгнеш за Индия, най-първо ще прегледаш годината, астрологически благоприятства ли, определено ли е да отидеш или не. Ако не е определено, ще отидеш и ще се върнеш. Аз зная някой, които отидоха в Америка, казаха куку американската статуя на свободата, и ги върнаха. Може да ни ти е казано да отидеш там. Някои казват, ще отида в Индия, ще вляза в някоя школа. Не е само в това да влезеш. Други пък казват, ще се ожене. Не е само в това да се оженеш. Знаете ли какво нещо е женитбата? Като запяла един петел, една булка го чула и му казала, не пей, че майка и тебе ще ожени. Не е въпросът в това да се ожени или не, но ние трябва да спазваме отношенията вътре в природата. Има неща, които са определени. Какво трябва да вършим, това е определено и горко ономува, който не се подчинява на този божествен закон. И всяка една школа се стреми да тури нещата в правилни отношения, за да застави божественото вътре в вас да се определи. Няма какво да се плашим. Това са задачи, които трябва да решавате. Та сега ще турите в душата си първото правило, да нямате стеснение. Това е цяла наука. Човек постепенно трябва да има разширение, докато почне да вижда на лицето си своята аура. Днес дойде при мен един художник, донесе свои картини. Идеи има в този човек. Не само идеи има, но схващания. Тонове на цветовете. Този човек не е рисувал тия картини тук и с градовете, рисувал ги е горе в планините. Религиозни убеждения има в него. Художественото у него е сложено вече като едно религиозно убеждение. Той за нищо не продава своите картини. Духът работи в този човек. Като го погледна в очите, искрен е той. Няма никакви задни мисли, той казва. Макар, че живея по планините, аз искам да се поправя. В мене има нещо, което искам да подчиня на Господа, да го туря в услуга на Божественото. Всеки ученик трябва да бъде тъй искрен спрямо себе си. Няма нищо по-хубаво от искреността. Тя ще внесе Божествен мир във вас. И виждам, че Божественото у нас е велико. На всяка една стъпка... Ние виждаме как се пробужда то. Ако не схващате въпроса така, вие ще станете стари, дряхли. Мнозина влизат в школата и казват, чакай да си поживеем. Аз не съм против това да си поживеете, но в какво седи истинският живот? Ако аз живея и той живеяне ми донесе хиляди страдания, питам, какво ме ползва то? От такова живеени нямам никакъв плод. Но ако в страданията, които претърпявам, виждам плодовете на тези страдания, животът има смисъл. Ето защо ще работите и ще гледате да внесете в аурата си синия свят. Отправяйте често погледа си към небето и тъй трябва да работите с ясно синия и с жълтия свят, за да облагородите себе си. Тия са световете, които ще тонират човешкия ум човешкото сърце и човешката воля. Така човек ще се намира под благородни импулси, а тъй, както сега живее човек, на всяка стъпка може да предизвика тук неприятности, там неприятности, то и се случило, оно и се случило, на всяка стъпка ще има дразнане. При такъв живот няма нещо, което да внесе мир. Вие като ученици на окултната школа трябва да се отличавате с безкористие. То трябва да дойде по закона на разумната любов. Тия условия ние ще ги създадем и можем да ги създадем. От нас зависи да изменим съдбата си. Върху това ще се спра друг път и ще ви дам някои чертежи. Да видите как действат живите природни сили. Да видите какви пертурбации предизвикват те. Аз съм ви говорил за много неща и ще пристъпя към някои малки опити, за да се убедите, че той, което се казва, е вярно. Да допуснем, че имате известна болка в крака, в рамото, в очите или нещо в ушите, ще ви докажа, кои са причините и ще направя опити, като отстраня причината, да отстраня и болката. Само, че тия опити трябва малко по-друга обстановка, защото, ако вие любописвате да знаете по какъв начин аз ще направя опита, за да го направите и вие, няма да сполучите. При лекуването трябва да знаете закона. Щом измените вашите вибрации и причината на болката веднага ще изчезне. Каквато и да е болка, моментално можем да я премахнем и пак моментално тя може да се появи. После, безпокойствието. Изгубването на паметта, слабото разсъждение, гневът, всичкото й се дължи, все известни недъзи, които трябва да премахнем, за да добием едно правилно развитие на своя ум. Защото ако живеем в окултната школа, а имаме същите резултати, каквито в живота, тогава по какво се различаваме ние, казват някой, е да съберем, да се помолим на Господа добре. Аз съм съгласен да се помолим, но как ще се помолим? Няма ли да мязаме на унези мишки, които се събрали един ден на съвет и казали Слушайте, да пратим една депутация при котката, да й кажем да не ни лови? Хубаво, но кой ще отиде при котката? Така и ние, да отидем при Господа. Да, но той е огън се пояждащ. Ще пратим някой праведен да му каже... Защото той се запалва, но не изгаря, та чрез него да мине огънят. Ами ако всички се запалват, тогава ще има ли резултат? Например, ще пратим една комисия, но тя ще изгори и няма да се върне. Знаете ли на какво ще мязаме? Ще мязаме на еврейския пророк Илия, който след като направил опита, качил се на една колесница. Еврейският цар праща една войска от 50 000 души при него, която му казва, Човече Божи, царят заповеда да слезеш. Той им казва, Ако съм човек Божи, Бог ще прати огън да ви изгори и изгорели. Царят чака тие свои войници няма ги, идва втори, и те му казали същото нещо. Човече Божи, царят заповеда да слезеш. Ако съм човек Божи, Бог ще прати огън да ви изгори и изгорели. Царят чака тия свои войници, няма ги. Идва трети. И те му казали същото нещо. Човече Божи, царят заповяда да слезеш. Ако съм човек Божи, Бог ще прати огън да ви изгори. Изгорели и те. Идват други. Те вече не му казват, Човече Божи, царят заповядва, но го молят. Моля ти се, слез. Тогава Господ му казва. Сега вече можеш да отидеш. Дойде някой при тебе и ти казва, знаеш ли какво казва Господ за тебе и започне гордо надуто. Не е така. Когато разрешаваме един въпрос за великото в света, за божественото, ние трябва да предизвикаме в себе си всичкото смирение, да извикаме на помощ ума, сърцето и волята си, за да предизвикваме най-благородните си чувства, най-благородните си проявления. Всичко това да не е привидно, то се отнася до всички. В Бога няма лице приятие, Него има едно правило. Онзи, който върши волята Божия, Бог го слуша. Приятел мое, онзи, който не върши волята Божия, Бог не го слуша. Сега, Тия неща, вие много пъти сте ги чували, знаете ги. В вашия катехизис е казано: Повторението е майка на знанието. Аз ви давам друго едно правило. Изпълнението на волята Божия е майка на знанието. Защото може да се повтарят глупости, но като се извърши волята Божия, разумно, с любов, у вас ще се зароди желание да учите. А тези знания ще ви отведат до тази майка, която може да ви научи на нещо хубаво, а именно до любовта. Тайна молитва Мир Мирът носи Божията радост